Allah. Allahu Allahu Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Kako postupi se suprugom koja teško prima savjete i kritike? Evo je problem, savjete ili kritike? Savjeti da, ali kritike teško. Svi mi teško primamo kritike, je tako? Kom je koga da ga kriti kritikuješ, kriti to njemu teško, pada?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 što ga se tiče i što vidi da je krupno a ne za sitnice zapinjeo tako što čaša nije oprana evo ova ovdje čaša ja jučer sam i vidio isto mjesto isto je neoprana ovako stoji kako jeste u njoj ima neko je grožđa nešto ostavi unutra ili je pojeo pa je pa s košpice unutra kako je ti imao sviđaj sa čašom što tebe briga čaša što ti se petaš u kuhinju zađi napolje bolak ti nimaš s kuhinjom ništa ti zašao i po kuhinjići pru... i sad govara rukom ovako pružiti Vidiš. E vidiš, znao sam da će biti pravi, zato sam i urad, znao sam da će naći prašnu. Ko tebe da ti rada ti? Ti si poslan tu da budeš, ti si iz ove, higijenske inspekcije nekakve je došao, pa ti nešto provjeravaš? Idi bi još, znam, se nečim što ti koristimo. Ili pročitaj nešto, odi ospavaj saha tremena, odbori se lijepo. Nego sve znači, on mora u sve ulaziti, je li nije oprano, jeste, kako je, lijevo i desno, u redu, nije. U... I onda svati žena da ima apsolutnu kontrolu. Tako. I onda ti dok ulaziš na vrata i ona uzima zraka, treba sad to izdržati, jel tako? Sad tu kondok ulazi, odmah vrata, počne od cipela. Pa do, do tamo, do dnevnog boravka, do kraja tamo nađe tovar nekakvi. Ono dijete bacilo odjeću, ono uradilo ovako. Ono kritikuje se, savjetuje se nešto što je problem. A nešto što je stakodnenica, bez čega ne može nikako. Pa jutim ono je ona, kad godim u tebu auto, pa kad godim ima auto prljavati. Uvijek je razbacar, uvijek nešto ovako zasukano, zamotano, nešto izpr Pa čovjek kada kritikuje, treba gleda zašto kritikuje i kako kritikuje. Ili savjetuje. Većina ljudi prima savjet, samo zavisi kako mu prijeđeš. A ako znaš je bio da ti je supruga takav tip, da neće da primi savjet, da ona takav tip, onda ti ostaje da trpiš. Trpiš, da ćeš drugo. Trpi tako kako jeste, to je tvoj udjel na dunjaluku, Allah će da ti na ahiratu bolje i zadovolj se time što imaš imaš i pravo kad odeš u džamiju, kad sjedeš sa svojim raklijama da pričate i o drugoj, jel tako? U džamiji sjedete, pričate o drugoj, pričate o drugoj i tu se to u džamiji sve pokopa i žena zabu se klanja, i opet ideš kuće onome što ti Allah propisao, tako, na dvijaluku da imaš i opet sve po staro. Tako da, ovaj, treba čovjek gledati, braćo, i u je umjeren i kako kritikuje i kada kritikuje i radi čega, a, a kažemo, vjerujem da dosta puta kritikujemo, svi mi ovaj na način kako ne treba kritikovati i zbog stvari zbog kojih kritika uopće nije je potrebna. Jer u kući gdje ima četvro, petro djece i žena, ovaj, ako vam ne viruješ, pošali ženu svojoj majci jedno 15 dana. Ne treba, dovoljno je tri, ali eto, 15 dana pošali. Postani sa četvro, petro djece, pa, kad se vrati ona, nećete poznat da te poznati, je li tako? Sam ćeš sebe kose čupati z glave. I onda ti dođeš sa djeca, nešto nije u redu, nešto djete nije presučeno, nije ovo, nije ono. Nekada kritike koje žena zakasnila. Pa dobro u redu, pošari ti ženu nek' sjede dole u auto i nek' pa u auto. A ti ostani pripremiti četvaro djece i iznesi napolje. Hajde. Ne, nemamo mi tog razumijevanja, nego uvijek je nešto, ako je kritika konstruktivna, zamjerka, nije problem na lijep način ukazati, Ali ako nije, kada nema potrebe znači izmištati problem i ovaj od onjalo ka pokušati napraviti nešto idealno Allahu ta'ala namu sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alaihi washabihum <mur carrelle> Allahu Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allahu Allahu Allahu